Adela, pista, 8. Mergând pe drumul strica și pavat cu rădăcinile aparente ale brazilor, ca niște enorme caracatite pietrificate, uneori călcăile ei lui Ischens o trădau și atunci în panică și ca să se echilibreze, mă apcat de braț în care simțeam încordarea trupului ei întreg. Eu am sus de tot, aproape de poiană. Părul să auzea undeva în fund. În simțeam sufletul alarmat și fericit. În raporturilor noastre, încordarea de a păstra nuanța momentului unic făceau clipa mai rară și pe femeia de alături mai prețioasă decât dacă aș fi mers cu brațul după talia iubitei. Dacă ea mi-ar fi spus acum cuvântul unic, mi-ar fi dat să sorb tot văzduhul albastru, dar tot aș fi regretat poate că farmecul ascuții se rupe. Adela se conformase inconștient momentului. Atârnată de brațul meu, tot mai greu, tăcea privindu-mă din când în când scurt, fără să se întoarcă spre mine, numai cu coada ochiului albastru. Dar drumul se lărgi deodată, într-o alee dreaptă, sub brazii înalți ca un tunel, la capătul căruia strălucea glorios lumina poienii. În poiană nu era nimeni decât vara, care plutea moale, aurie și se pierdea pe sub crângele brazilor ce împrejmuiau aria veche, ca un zi neregulat. Partea din sus era așternută cu umbra pădurii, care o domină enormă și neagră. Nimic în afară de noi decât viața obscură a pământului, a pietrei, a vegetației mărunte și câțiva fluturi care se urmăreau, se întâlneau o clipă cu intenții de hârjoan, se îndepărtau, disproporționat de mici, în măreția gravă. Printr-o deschizătură a copacilor scânteiau priveliștile din vale, mărginite de parte tare de dealurile albastre, șterse ca niște nou gata să dispară sub orizont, care despar valea Moldovei de a îndepărtatului Siret. În varietatea haotică de păduri, de dealuri și de văi, identificare îmbătățești noștri, care abia văzuți și răsărind din infinitatea de arbori, păreau de aici, cu cele câteva raze rândite de acoperișurile lor, niște așezări din povești. Brațul Adele stătea prietenos sub al meu, încredințat parcă mie. Simțea și ea poate ca și mine nevoia de a ne întovărăși în fața singurătății infinite. Ca dată la târgul Neamțului, întocmirem și acum un plan îndrăzneț și apucarăm în sus spre vârful muntelui. Într-un loc ne-am oprit la un șipot făcut din jumătate de scoarță unui copac și cu paharul meu de inele de nichel am băut apă. Adela, după ce bău, cu ochii pe jumătate închiși, umplu paharul din nou, îl vărsă, îl umplu iară și mi-l întinse. Dacă n-ar fi vărsat întâiul pahar, ar fi dat dovadă de creștere rea și dacă ar fi pus și vreo intenție sentimentală, ar fi dat dovată de vulgaritate. Și totuși, m-am simțit profund jignit de procedarea ei, ca de un gest anume făcut să pună distanță între noi, să ridice o barieră, spre a opri ostentativ orice atingere cât de indirectă cu ea, cu viața ei. Și era atât de femeie gospodina cu tulpanul legat pe frunte. După câteva vreme a apărut la o cotitură piscul celului, grandios și comic, cu profilul acvilin al unei jumătăți de cască normandă. Era vremea să ne odihnim. Am întins pelerina la piciorul unui mesteacă în care a servit Adele de Sprijinite de copac, botinele ieșeau de sub rochie ca două ființe mici și impertinente, dar Adele aș acoperi cu rochia până și vârful botinelor. I-am povestit excursia pe care o în cu 10 ani în urmă la mănăstirea Horaița și pe muntele din fața noastră Ea admiră numele diminutiv atât de potrivit al Horaicelului și regretă că n-a fost atunci cu mine I-am atras atenția că e prea tânără ca să fi putut lua parte la excursia aceea Și când veni vorba despre tinerețea care a trecut, ea se superă, amenință că se întoarce înapoi Mă invită în termen asper să nu mai cochetez că nu e frumos Apoi, ridicându-se, mă dezmerdă pe mână întreagă, scurt, ca pe un copil, și plecaram. La o altă cotitură se deschise adânc valea Cracăului. Deasupra, plutea luna trecută de primul pătrar ca o sfărămătură de nouri. Acest fragment al astrului nostru, în plina lumina zilei, avea aerul stingerit și foarte locul locului. Cu sufletul dezechilibrat încă de atingerea mâinii adelei, Delei, ea îmi explica cu disperare ceea ce știa și ea, că din milioanele de corpuri cerești, pământul nu are în proprietatea lui decât hârbul ăsta de staniu, pe când alții, ca soarele și chiar Jupiter. Dar ea mă întrerupse și-și joc de mine că vreau să fiu de spirit cu orice preț și făcu declarații de iubirii lunii, scoțându-și ca pedeapsă brațul de sub al meu. După o bucate de vreme ajuns să pe curmea înflorită, din care se înalță aici colo, mesteci în tineri cu trunchiuri albe, cu creni subțiri plecate în jos, cu frunzele blonde de toamna timpurii de pe înălțimi. Apariții grațioase, feciorelnice, fete neîmplinite, goale vezmântul părului despletit și mai departe, pe urma lor, brazii înalți, silvanii scoditori, Veniți din pădurile negre, o lume de vii și de basm, surprinsă și încremenită locului la ivirea noastră în ținuturile lor aeriene Îmi veni în minte și declamai galant și glumind versul antic închinat venerei Pământul așterne flor suave sub pașii tăi și îi spusei cui a dedicat poetul aceste cuvinte Ea mă sfida cu frumusețea ei, știa bine că tonul glumeț era mască ipocrită dar deodată cerul a Sfințitului se umplu, emoționant, cu trupul cea hlăului, mistreț uriaș și hidos cu capul lumina de soarele care se îndrepta spre fundul zării. Muntele nemăsurași și diformă în tristețea indescriptibilă a sfârșiturilor de zi pe munți, inspira neîncredere și neliniște. Adele am luat brațul sub alei și tăturăm așa multă vreme în loc, privind tăcuți, cum fiara încremenită ca de spaimă își schimba culoarea în fiecare clipă, devenind tot mai închis albastră. Numai capul, prin contrast cu restul, mereu mai întunecat, se facea tot mai luminos de o lumină stranie de vis, radiat într-o aureolă de vapor de aur. Adelea strălucea și ea de lumina a soarului și acum a oară văzui, cu strângere de inimă, deasupra buzei ei o umbră ideală de pufauriu. O simțim fiorându se În adevăr, razele soarelui nu mai aduceau căldură. Trebuia să ne întoarcem. I-am pus șalul pe umeri. M-am despărțit de el Dar aveam o compensare Gestul de a-i pune pe umeri Era aproape îmbrățișare Compensare cu atât mai prețioasă cu cât Din rezerva mișcărilor ei Dictate de nevoia de a simplifica operația Am simțit că și pentru ea gestul meu împrumuta aceeași semnificație lăsară în drumul obișnuit și ne scobărâră de dreptul Dar ploile schimbaseră totul în atâția ani Și unde nu schimbaseră ele era încă și mai rău copacii răsturnați și tufărișul întins pe pământ, prindeau picioarele cu lațul ascunse. Era însă târziu să ne mai întoarcem după ce scobărâsem atâta. Adela am pus eșalul pe braț fără să îl mai cer, pe urmă scoase și tulpanul care se prindea în penajul dur al cetinii, îl pături și mi-l puse singur în buzunarul surtucului. Simplitatea și naturalul, lista de ceremonii cu care mă împovăra cu obiectele ei, erau dovesti scumpe că înfăcea făcea darul de a-și lua dreptura sup cu un pas mai jos decât ea, o țineam strâns de braț să nu-l lunece cu tocurile ei înalte. Cu mâna cealaltă, cu o grijă atentă, și ținea rochea adunată în jurul picioarelor. Gestul ei feminin și brațul ei cald în mâna mea erau de-a oaltă paradis și infern. Spinii ne zgâriau, îi prindeau și sfâșiau rochia. Într-un rând, aluneca peste mine cu toată greutatea ei, cu ea toată. Până acum o văzusem, o auzisem, uneori mă atinsese. Acum greutatea ei mi-a făcut să-i percep existența sub altă a sensibilității, aceea care dă senzația realității ultime, indubitabile. M-am îndepărtat din nou de ea cu un pas mai jos și cu mâna ei intra mea, am continuat drumul. În sfârșit, priporul se îi sprăvi și când eram aproape de poiană, Adele aș refăcut o cum putu mai bine. Răchea însă rămase cu importante avarii. Părul care s-ar fi crezut că mărturisește urmările unei lupte, îl readusese la forma anterioară cu mult aproximații. Dar în poiană era încă lume. Oameni serioși își spăveau jocul de cărți în chioșc. Ceilalți erau pe bănci sau alături în picioare. Am tăiat repede colțul de poiană inevitabil pentru a ajunge la drumul mănăstirii. Când am intrat din nou în pădure, a respira fericită. Rochea ei și coafiurea nu erau deloc compatibile cu o preumblare în public ea mărturisit că și-a și botinele. În adevăr, când o oprirem pe o bancă, îmi dovedi concret acest nou dezastru. Dar toată o fericită. Așezându-și din nou și mai înrăgas părul, îmi mulțumeam mie ca unui regizor al naturii pentru toată ziua aceasta și spunând că n-are să uite niciodată soarele de pe cea hlău, îmi o săgeată scuțită în inimă. În apelativul cu care mi se adresează întotdeauna, făcă o ușoară schimbare. Șer metr, deveni metru șări. Apoi, fără comanda ei obișnuită, se ridică de lângă mine și se duse până la o altă bancă unde mă așteptă tăcută. Schiță după obicei mișcarea de a-mi face loc lângă dânsa. Îi dădui tulpanul și șalul. Ce era în acest cuvânt? Recunoștință entuziastă, ori... Dar rezerva mută de pe urmă. Remușcare ori sfiala altui sentiment. Un lucru e cert mi am făcut loc pe bancă fără nevoie instinctiv Așadar, în cazul cel mai rău Nu mi-a reproșat în suflet mie Cuvântul care i-a scăpat și care mi s-a înfipt în inimă Dar nu mi-a mai luat brațul Și grăbiți și atenți la mers prin întunericul Care creștea în pădure n am mai vorbit nimic În mănăstire a dat un raport spiritual Despre peregrinările noastre O pe alpinistul încercat Și pe ghidul ei Ghidul meu Meu după masă ne-am întors acasă pe lună Am voie să stau pe capră căci în trăsură nu puteam încăpea relativ comod decât trei Adela la hotărât că trebuie să stau cu ea pe scăunaș Cum vom putea ca să fim toți la un loc Declarând că nu admit nicio împotrivire Când a pornit trăsura și a trecut brațul pe sub al meu ca să câștigăm spațiu și să nu cădem jos În stil romantic, Urens ar zice un drum neuitat De fapt nimic romantic Eram intoxicat Simțeam în sânge o trava și mă lăsam în stăpânirea ei cu plăcerea de a nu putea rezista. Celaltă realitate, restul universului vizibil se încerca în zadar să-mi prin simțuri. Abia dacă mai prindeam imaginile lunii care, vindecate de cloroza din timpul zilei, se întocea și ea cu noi înapoi spre Baltățești, după ce făcuse ziua drumul spre Văratic și ținându-se în preajma noastră, aici mai aproape, aici mai departe, alerga peste arbor, peste case, peste cumpene de fântâni, Apoi la deschizături mari fugea deodată în fund, tocmai deasupra munților Horaiței, spre a se întoarce într-o clipă din nou deasupra unei cumpere, a unei case, a unui pălc de stejari. Jocul de imagini absurde pe cer și Adela, atât de ea, atât de lângă mine pe scăunașul gust, îmi alterau sensul proprii mele realități. Am simțit ca o catastrofă oprirea trăsurii la poarta casei. Când ne-am despărțit, mâna era fierbinte, avea temperatura corpului ei întreg. Mi-a rămas în palmă impresia mâinii ei. Impresie reală? Ori halucinații tactile. Ca să nu o pierd, am ținut mâna închisă. Am deschis poarta și ușa casei cu una stângă. În odaie mi-am pus palma pe buze ca să aspir parfumul vieții ei. Și am făcut toate acestea serios, metodic. Am ținut palma închisă pe gură ca să nu pierd nimic din ipoteticul fluid al vieții ei. Sunt obosit. mi capul gol și sufletul greu. Premize fără concluzii, peripeții fără deznodământ Dar ce fierbinte Era respirația Și ce miros amențitor de femeie tânără Avea pieptul ei încălzit când a alunecat peste mine întreagă Și ce întreagă era lângă mine pe în gust. Și ce dureros de femeie Era cu rochia sfâșiată la poale Și cu părul în dezordine Când am ajuns în balcon Era în fundul grădinii a venit imediat cu pași grăbiți și mărunți, cu coatele lipite de talii, cu brațele pendulând de repede înainte și înapoi, compoziția ritmică obișnuită ei când se grăbește. Suind scările aproape în fugă, rochia lua pe rând tiparul genunchilor ei rotunzi. Cu ochii râzători, cu o însuflețire de veselie, deloc în concordanță cu grija pe care o punea în vorbe, m-a întrebat încă de pe scări, accentuând ultimul cuvânt. Ți-a fost urât singur?" Și doar nu putea să aibă nicio îndoială, că eu știam că văzuse bine când am venit Ți-a fost urât singur? Adică, așa e că mă dorești mereu? Am luat cuvintele ei ca o expresie familiară de politeța Gașdei Și ca să răspund ceva, i-am spus aceste cuvinte în aripate Poate aveai treabă în grădină? Nu, rar. nu aveam nicio treabă în grădină și parcă dezmerdându-se, își așeză fără necesitate pala de păr pe jumătatea stânga frunții. Învins mereu de imaginea ei de pescări, mobiliza multimele rezerve ale voinței. Acum mă privea atentă. Expresia figurii ei avea ceva întrebător. Apoi ochii ei devenire nesiguri. Părea că și înfrânge greu nevoia de a privi în lături. Își luă însă numai decât și din plin, arele de grand dam, dar nu și vocea sonoră pe care o încerca fără să reușească își asejră din nou pala de păr pe jumătatea stânga frunții. Apariția doamnei M încerdac m-a contrariat, dar a fost binevenită. Atitudinea stânjenită a Adelei nu era de natură să fortifice voința. Urma un schimb de vorbe neînsemnate cu doamna M, la care Adela abia dacă luă parte, intra mereu în casă, într-o odaie sau alta, umblând repede cu mersul insistent într-o necontenită ofensivă în contra realității. Cauți ceva, Adele?" Ai nevoie de ceva? Nu am nevoie de nimic, mamă. Apoi mișcările ei încoace și încolo s-au liniștit treptat până la imobilizare pe un scaun. Când am plecat? Diseară, la masă la noi. O surpriză pregătită de mine și mi arată palmele roze, ridicate într-o clipă de fulger. După ultima ediție a ilustrului tratat La Bonc Cuisinier. Ținuta de promenadă pentru după masă. Să ascultăm greierii și cosașii. Criză, Paroxismul crizei. Simptomele nu lasă nicio îndoială. O lovitură care de în inimă când apare. Paralizia inteligenței când mă atinge din nebăgare de seamă. Senzația căldurii fizice de la distanță. Nevoia inexorabilă care mi-oprimă respirația, depulsația vieții ei. Fetisizarea tuturor obiectelor ei și a tot ce ține de ea. Mantila ei din cuier când intră un antrem în fioare. Caligrafia ei are o feminitate tulburătoare în fiecare literă și mai ales în cele care se înalță ori se scoboară din linie. Numele moșiei unde locuiește are ceva adânc emoționant. Sentimentul că tot ce nu este ea sau al ei sau cadrul ei este fad. Convingerea că numai o femeie înaltă cu părul galben, cu o ușoară simetria gurii când zâmbește poate da fericirea. Fiorul pe care mi-l dă cuvântul Adela Senzația de voluptate provocată de cuvântul ea Când o numesc astfel, oral sau mental Probabil pentru că fiind contradictorul lui el și atât de femeie prin fizionomia lui Dimorfismul gramatical proclamă cu putere dimorfismul sexual Concentrează întreaga atenție asupra femeii până la halucinație Persistența imaginii ei în conștiință, luminată de albastrul ochilor, când citesc, când vorbesc cu cineva, când gândesc altceva, ca o formă a priori a cugetării, aruncând un val de azur peste paginile cărților, peste priveliști, așa cum proiectezi oriunde ți întoarce privirile, rotundul soarelui apunând, rămas câtva timp în ochi. Stingerea treptată a confienței de altă dată, a prieteniei afectuoase pentru ea, Dorința arzătoare de a-i sacrifica totul și mai ales libertatea mea. Sentimentul de teroare față de ființa care singură poate da și lua viața. Dispariția totală a trecutului, anihilat de existența ei, și cum nu pot deplasa în viitor niciun vis cu subiectul Adela, singura substanță a cugetării mele, dispariția și a viitorului, Totul, reducându-se la prezent, care mi se impune exhaustiv, dar care alcătui din acțiuni fără scop, fără corelații în timp, nu are decât consistența unei dibuiri în vis. Și mai presus de toate, o veșnic avești nou în fața evenimentului extraordinar, incredibil, că ea există. Experiența a ajuns prea departe. Acum e prea târziu să te eliberezi. Dacă amorul ar fi provocat de frumusețea femeii, de inteligența ei, cum profesează filozofii idealiști, mai mult sau mai puțin castrați din natură, ori de comuniunea dintre suflete, cum susurează Androgini și Gin traducere liberă, scumpa amică, sufletele noastre comuniază, așadar, dezbracă-te. Salvarea ar fi posibilă. Dar amorul nu este entuziasm estetic și moral. Sublimitățile astea clorotice n-ar putea explica tirania și demența lui. El este cu totul altceva. Este faptul fundamental al existenței, voința de a trăi sau mai bine de a nu muri. În strigătul de iubire, bărbatul cere femeie ajutor împotriva morții. De aceea amorul e tare ca moartea. De aceea nemilosul lui egoism îndoi. De aceea senzația fără nicio analogie a realizării lui. De aceea posibilitatea imaginilor voluptoase de a ține piept în conștiință imaginei înfiorătoare a morții De aceea absolvirea minciunii, coruperii servitorilor, efracției, crimei, când au scop o sesiune a femeii iubite Conștiința umană recunoscând astfel că drepturile vieții primează pe ale moralei și ale societății De aceea provocarea unuia prin altul a sentimentului pentru femeie și a sentimentului pentru natură Eternitatea splendidă a universului, exasperând în om conștiința obscură a vremelniciei lui. De aceea, tragedia celor 40 de ani ai bărbatului, când moartea începând să-i trimită crainicii, el se agață încă și mai cu spaimă de viață și când femeia iubită în voința ei de a nu muri, își întinde brațele către altul, către bărbatul tânăr, către acela care îi făgăduiește mai sigur nemurirea. Voința de a nu muri, exprimată în fiecare zâmbet, în fiecare inflexiune a vocii, în fiecare gest al celor doi, știința a identificat un elementul etern, plasma originară, viața în sine, pe care natura a reușit să o creeze cu sforțări de miliarde de ani și acum vrea să o păstreze cu orice preț. Individul, vecerele, creierul, nervii, mușchii, viața vegetativă și de relațiune, E un simplu mijloc pentru un scop, e servitorul elementului etern, e destinat să-l păstreze și să-l transmită din generație în generație, până la stingerea soarelui. Și acum, cum vrei să te eliberezi, nenorocitule? Cine, de cine să se elibereze? Ce tulburătoare sunt mișcările a delei când umblă. O femeie pudică ar trebui să nu umble. Dacă ar fi logică în rezerva ei, ar trebui ni se respire, ar trebui să se suprime. Mâine o să cocheteze ca și azi, ca și ieri, o să simuleze, o să joace înclinarea de a conștiinți la apelul tău pasionat și mut. Jocul ei este reprezentație de beneficiu în favoarea ta. Cochetăriile ei sunt o ofrandă grațioasă pe altarul nebuniei tale. Dar generozitatea ei se oprește aici, că ceea nu-ți poate da și ceea ce nu are, amorul. Dar, dar dacă te-ar iubi, ar putea să se poarte altfel decât acum? O femeie reproșabilă ar putea face mai mulți pași spre un bărbat care nu vrea să-i spună că o iubește, nu vrea să o iubească și ea își dă seama de toate astea? Dacă n-ai avea conștiința vârstei, ai sta un singur moment la îndoială în privința sentimentelor ei? Că ceea dă la maximum ceea ce poate da o femeie în astfel de împrejurări. Dar, amicul meu, dacă n-ar fi diferența de vârstă și-ar permite ea libertatea pe care și-o ia cu tine, cu un tânăr, indiferent dacă l-ar iubi sau nu, și mai cu seama dacă l-ar iubi, și-ar îngădui aportarea purtarea asta? Cochetarea ei, concesiile ei nu sunt mai degrabă un semn că te consideră scos din circulație? Îți se dă prea mult pentru ca ceea ce îți dă să fie adevărat. O mică, o infimă corectură nebuloasă primitivă, din care ar fi rezultat mai multă contemporaneitate între ea și tine, ar fi remediat totul. Ipoteză vană și asta, căci acea corectură ar fi determinat altfel sistemul solar și întreaga realitate a planetei și contemporaneitatea singură ar fi fost adarnică. Iubirea Adele pentru tine nu se poate concepe nici într-o ipoteză. Imposibilitatea ei a fost decretată de la începutul Universului. Sunt numai zece ani de când eram la culmea cea mai înaltă a vieții. Nu sunt un infatuat, dar dacă cel de altă dată ar fi întâlnit-o pe ea, cea de acum, dar poate că nici atunci. Ipoteza că nu m-ar fi iubit nici atunci ar trebui să mă consoleze și totuși mă înveninează. Simt bine că dacă ea mi-ar spune acum că nu m-ar fi iubit nici atunci, durerea ar fi și mai mare. Nu mi-ar mai rămâne nici gândul consolator că nu eu sunt ceea ce nu are prize asupra femeii din ea, ci numai o formă întâmplătoare a mea, cea actuală, condiționată de timp și nu de esența ființei mele. Și dacă totuși, ce nu este posibil? Visul unei nopți de vară. Titania. Dar simbolul e prea ofensator. Și în același timp, prea măgulitor. Căci mai bine un măgar tânăr decât un leu venerabil În sfârșit, să-mi permit un acces de fatuitate acută și să judec toate posibilitățile Dacă nu-i sunt indiferent, sentimentul ei este o simplă iluzie psihică Aderea ia drept iubire sentimentele ei bune pentru mine Din care a făcut un mănânchi legat în voința de a mă iubi După realizare s-ar deștepta Și inconștient mi-a reproșat mie iluzionarea și decepția ei iar în ipoteza obraznică și absurdă că Adelea mă iubește cu adevărat, fericirea infinită care ar sfida legile Universului ar fi trecătoare. În ipoteza asta extravagantă, ar trebui să-i cer mâna. Altfel, ar fi metresa mea, situație incomparabil mai rușinoasă decât aceea de femeie adulteră, pentru că a cere unei femei libere iubirea, fără ai i cere mâna pe care e liberă să o dea, fără a lua toate obligațiile față de ea și fără a masca și inobila legătura prin toate formele și ritualele, cu atât mai potrivite scopului, cu cât mai nelogice și mai ridicole din punct de vedere realist, este cea mai gravă ofensă pentru ea. Numească-se această legătură amor liber, căsătorie liberă, oral cuvânt sonor, prestigios mai ales în țările noi și bun ca să justifice în chip ipocrit egoismul brutal al bărbatului. Dar pe o femeie pe care aș înjosi-o și care s-ar înjosi, n-aș mai putea să o prețuiesc. Iar legătura indisolubilă ar duce la nefericire, pentru că după câțiva ani voi fi în adevăr bătrân, tocmai atunci când ea va fi femeie în toată puterea cuvântului. Concret, cu capul pe genunchii ei, conștient că îmi vede părul sur, spunându-i nume mici pe care le-aș auzi paterne, spunându-mi nume mici care ne-ar ridiculiza pe amândoi. Părul meu sur lângă capul ei blond, mâna ei mică în părul meu sur, dezmierdări arzătoare ca un copil. Întrebarea de fiecare moment. Îi sunt ochii legați încă? Ori s-a deștepta și vede realitatea. Sentimentul de umilință că abuzez de înșelarea ei de sine, ori de mila ei. Și la apariția lui, durerea mea și durerea ei că mă ucide orică renunță la viața ei pentru mine. Nefericirea mea cauzată de mine ar fi o catastrofă individuală și meritată. Dar nefericirea ei provocată de mine ar fi o crimă împotriva ei și o crimă împotriva fericirii, pentru că oamenii înfrumusețează ori îrâțesc fericirea. Și Adela e dintre acei care o înfrumusețează. Imposibil. Și e mai bine așa. Chiar dacă aș avea 10 ani mai puțin, tot ce se realizează se împuținează și se trivializează. Relațiile prietenești trivializează prietenia, ritualul, religia, poemul, poezia, creația, gândului Dumnezeu și tot așa, realitățile amorului trivializează iubirea. Cine a spus că odată cu hainele, bărbatul și femeia aruncă toată cultura și civilizația și se întorc la starea de natură? o femeie spirituală cu care schimbi idei fine ca niște săgeți de aur într-o atmosferă de sensibilitate delicată creată de amândoi și, la un moment dat, ca ultimă concluzie, ca în coronare supremă, violarea tuturor secretelor ei, a tot ceea ce ea ascunde, conștientă că e partea brutală a ființei ei, oficiile vieții organice care nu au altă justificare decât aceea că sunt suportul vieții spirituale, ca subsolurile unde se fabrică forța care în salon strălucește în ghirlande de lumini. Adela este o iluzie paradisiacă și nu trebuie să devii o realitate. Nu trebuie să o asimileze într-un nimic domnișoare Nicolina P., artistă coregrafică și dramatică inspe, care, ca și maestrul de scrim, are un rol important în păstrarea echilibrului organic și, probabil ca și el, nu are numai un singur client. Atunci atunci rămâne să fac o tranzacție cu natura, sau mai exact, s-o mistific. Voința de a nu muri, genul speciei sau elementul imperceptibil a creat în individ, iluze și miraze. E amorul. Arbust în primăvară, când frunzele și florile pe care cântă păsări și se opresc fluturi, acopăr trunchiul inestetic care hrănește coroana. Voi mistifica la rândul meu genul speciei, elementul primordial, voința de a nu muri, voi păstra numai coroana arbustului. Voi iubi de la forma ideală și sufletul, parfumul vieții ei. Îi voi da totul fără să cer nimic.